الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلك آيات القرآن وكتاب مبین وذو بشرا للمؤمنین الذين یقیمون الصلاة و الزکاة بهم بالآخرتهم یوقنون سورت النمل سورت الشعراء قصید هم په ترتیب عثماني کې هم په نزول کې مناسبت د اړتیا مخ کې ډیر واقعیات د پیغمبرانو ذکر شو پدا صورت دا, دا غیت ته تمدا چې څلورو انبيیاء واقعیات ذکر کوي سليمان عليه السلام داوود عليه السلام موسی عليه السلام او سليمان عليه السلام او لوط السلام او صالح عليه السلام څلورو انبيیاء واقعیات چېږي کې نو ذکر شي وي دا غه کې بیانوي ته مداوت چيغي کي زه لاएल ذکر شو او دې کي علتونه بيانوي چا صفات او لوهيت دي علم غيب صفات الله دي امانو سلامتي او ارقول د صفات الله دي درېمداوت چيغي کي نفي د علم غيب ذکر شو نو علي السلام جو یوما علمي بمکانو عملون زما علم نشتا چ زما دا قوم څه عمل کوي سورته نمل باغ تشریح او تفسیر دی خاص کر په مسله علم غیب باندې صلی الله رحم دا ته موسی علی حال بیان کو چې په حبالی ربی حکما زیچی لارم ستا سنانو اللہ مالا پیغمبری راکڑا را. صداغی وضاحت بکی دیزے کی چی موسیٰ علیہ السلام ته وحی او نبوت پسنگا ملاوشن فلما جا آها نودیا مبورکا من پی ناری پین کې چی اخیر کی ویلیو شعارا سیعلم اللذین ظلمو ایمون اصول ای نملکی داغی مثال پا فرعونیانو پا سمودیانو سر بیانی او پا قوم دلوت علیہ السلام سر او پا گم داؤ ویلیو شیعاتوین چی دی تنزل علا کل افاق عصیم ایپ دروجن و خلق باندرازی نو نملکی باوی چننک لتلق القرآن من لدن حکیم خبیر تا تا قرآن دا لا طرف نراضی اوام داوچه هلتے امویلی و ازنادا ربکا موسا انیت القوم الظالمین او دلتا با اموی و امیات کی چیز قال لی اهلی انی آنستو نارا اوام داوچه هلتے امویلی و توکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقومه او نمل كموي على الله انك على الحق المبين هل تهم نفذ شركوا چلا تجعل مع الله إلى آخر او دلتهم دغجهم لروري او لسهم داو جويلوا تولا تطويروا امر المصرفین صالح علیہ السلام قوم تبیلو چیزا گمراو خلقو مرگر تیام کوئے ناقا بدل توخی صورت نامل کی چاسو کو وکانا فی المدینه تسع ترہتی یفسدون فی الارد ولا یسلحون داغی مصرفینو بیانو تشریح بگئی داوید صورت دو نفذ المغيب ده مخلوق نا چې غیب دن الله ای مخلوق نه پويږي په غیب, غیب باندې او دو ما دعاو چې سلامتی ازو ورکوم پلو بنديانولا دا دوه داویره صورت ناول مشهورې د علم مسله او ذ سلامتیه خلاصې دا ده چې د یودا وباند دیبا واقع موصلی السلام او سليمان عليه السلام ذکر کی چې غیب دان الله دی موصلی السلام د خپل همسان خبر نشو او سليمان عليه السلام د مملکت د بلقیس نه خبر نشو او دا دید سماره با ذکر کی دعوه با و سماره با طریقی ذکر کی نو زکر دې راوڑی دا دی واقعاتونا پیم سٹھ آیات کی قل لا یعلمان فی السماوات والرد الغیبا اللہ, اللہ او دویم دعوات چه سلامتی ازورکم فاقی با واقعاتو صالح علیہ السلام پیش کی چاگم بچ قوم حلاک شو عوضلوت علیہ السلام چاگم بچ کو قوم حلاک شو عوضا و سمری پر شکل ذکر کی ان ساٹھ کے سپارچ اخلاصی قل الحمدللہ السلام علی عباده الذین استفاده الله و خير اما يشركون و نور اياتنا دير زياد برازي دعلم بارك نشان دهي بكو تكه صورت چه په يوموزو رواني نغا بار بار ذكر كي و نفه دعلم دهر يو شينه داوودو دوحد دو نه دلیل دا نملنا دلیل تغزه سليمان عليه السلام داوود عليه السلام د زلیل وضعیت ذکر کوي په دې مسئله باندې سورۃ الممتاز دې په دې دعو چې رب دان صرف الله دې سلامتیه الله ورکي او ممتاز دیو واقعیت بلقیس او چاخر کے دا سې پاره د له کې ذکر کړي په نافذه علم غیب باندې بسم الله الرحمن الرحیم طاسین الله پوي په معنا ده تِلْكَ کتاب الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تراتونکو په دې صورت کې آياتونه د قران دی او د کتاب واضح یا یو شی د ورسې په توګه ذکر کړه او یا د کتاب مبين نمراد لوح محفوظ دی او دا هغه کتابونه واقعیت دی وکه چې مخ کې د قران نه نازل شیو څګه سمو ديانو قام د لوط عليه السلام توراته او انجیل کوم راغلي او واقع موسی عليه السلام او سليمان عليه السلام خاص د قران pore زهګه دوه صفته بیان کړو چې دی صورت کوم د هغه تی تي چې دی امهت pore خاص دي دی قران pore او ساګذي چې مخکي کتابونو کوم راغلي ناول به در قرآن سلور صفتون بیان کی چه القرآن کتاب مبین او حدن و بشرا در قرآن هدایت تیران و مایی دا او در قرآن خوشحالی و خوشخبری دا د در مومنانو ناول بسید مومنانو سلور صفتون الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ویوتون از زکاة وهم بالاخرتهم یوقنون سلور صفتو نشو دلیل مومنین سرح اولیمان دے اگر کسان چی پابندی کی دمانزو او زکاة ور کئی او هم دی پا آخرت باندیهم یقین کو انکی قران اکثردا دواله اوځي بیا نه یقمون الصلاۃ و یوتون الزکات روح المعنی وی مطلب عام خبره ده وکنا بی قامات و ایتای الزکات انا عمل الصالحات تدینه مطلب مطلق عمل صالح یا بدنی او یا مالی مذکر ذ صلات او زکات تی او مطلب ثنا ذ مومنان او اعمال صالحی ان الذين لا يؤمنون بالاخره بیشکاکسان چې اخिन्न کوي په قیامت زینالهم اعمالهم مونخس تکڑی دي تا بد عملونه د دي په هم یامون مذیزه صحت که حیرانو پریشان دي اولائک الذین لهم سوء العذاب داغه پسند دي چیز پار ډیر به دا عذاب دی وهم فل اخرتهم الاخرون او دیو په قیامت کې ډیر ذلیل شي دنیا حال موږ ور الله وې کته وې چې دنیا کې هډیر معزز دي الله وینا آخرت کې به پته لږي وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ او بشک ته تا, تا درکول شیزه قران نازلول شیزه قران د طرفه د هغه ذات نه چې حکومت ولذهم او خبر د پارسوان دی موضوع کی خدای حکیم خبیر علیم چې دې کې به یو مسله د علمي او بل او مسلس سلامتی آئی نوست پا دی باندی قرآن بحث شروع کئی چیدہ واقعات پی ذکر کئی او دی دی دی موضوع کئی خودا او الواقعات موسیٰ علیہ السلام مختصر پا دی دعوه باندی چی صرف الله دی موسیٰ علیہ السلام خپل امساوا څومره زمانه ځان سرګرځولې و او کله چي کې معجزه ښکارا شو نه غته نه واپس شو ویریدو زګا غته دې خبره نو کنا اذ قال موسی اهله یاد کا چوي موسی علیہ السلام خپل اهل ته کوی تور سرا اني انستو نار چې بشکه ما خولې دور د یو دلیل چې ور نو کنه او ور یې علم نو د دې خبرې چې دا وور د اک اثر وړاندا سا آتی کوم منا به خبرین زبرشم تاسو ته د دې ور نه په خبر او په هدایت سره چلار را او آتی کم بشیحاب قبس تستلون او یا براشم تاستا پیو علم شغل سران چرا غستشیوی بای لعن لکم تستلون دید پار چی تاسو زان توت که معلومی چی سخت یخنیوہ سرزیوہ نوز که ادا زکر کن دا ټولې خبرې موسی عليه السلام کړې او دا حال نه خبر نه دي فلما جاءه کل چراره را ورسید هغه ورته ناغه ورخلی څنګه تلاس او کوي هغه ورندي څنګه ته اقوا دی فازي نو زیه आवाज کلیشو امبوري کمن فن نار یومن حولم جبرکت ور کلشوی دی هغه چاته چې په طلب د ور کی ګرځي هغه څوک چې چا پیره د دین دی ملائکه ذکر وحی کیږي نو ملائک وسره دیری الله تعالی قسم مبارکی ور چه امبوری کمان پین ناری مبارک شا چلتا اللہ وحی در کئی اور سوکسکی اور پاس علم زی. نور پاسی گرزی او تا په طلب د اور کې راغلے او تا تا نور ملوشم تا تا پا تا نو ہے دا بندہ پزلی او خبری او بلا پیخشی ټول د لایل دی چې غیبدان الله دی باندې دې دی, دی خبر او مسله دا ده आवाज او سبحان الله رب العالمین په و وحي کې او په دې پیغام کې نور سنشت خدای اولوہییت ته الله وحدانیت ته الله تقدس دې فاک دے اللہ چپا لنکے دا مخلوقات تے تب اوز دا خبر رکے خلقوتا دا اللہ حمد و سناباو تا بیان ہے یا موسیٰ انہو اے موسیٰ علیہ السلام شان دا دے ان اللہ العزیز الحکیم زوچ کوم نو الله ذاتیم چې ما خاص صفت نید علوہیت العزیز والحکیم زورور ذات ته حکمتنو آل ذات هغه تا سره خبرې کوي بنديان دلته نشته او تا ته دعو درکلی شو تا ته پیغام درکلی شو نبوت ته حاصل شو او د غیظ لپاره ته معجزهی قیامت و القی او غور زواد غستاخپل همسا تاوی دا زمام ساده که نصوره توحاکیوی وی غرزولا القاوصر ده فلما رآکل چویلی دا تحتزو چمنڈی والی حرکتی کهو دمرتیزو کعنا جانن مدبرن تابوی چدا نرے مار ده تکلم بے ظلوم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کدا سیفت نو لیدلې الله ته ناجدها جوړه نکړه جزیا تیاره ترانش جنن نری چم چمې مار وللا مذبرن نو واپس یو صلی اللہ علیہ وسلم د خپل امسانہ شاکون کې فلم یعقب ولې مارشه مار نو مرته خو بیا زه ګورین نو په نه کنه شو یا موسی لا تخف اے موسی عليه السلام مېره ګان اني لا خاف لذی المرسلون بیشک الله وي زکیما نېری کیما سره پیغمبران هغه چيلي ګل شوې مخلوقاتان اږي نېری اِلَّا من ذُولَ مَا استثناء دو مقدر ندا چه فرراوی بَلِيَ خَافُوْنَا نور خلق یاریگی او بیغمبران نیاریگی اِلَّا مَنْ ذُولَ مَا فاغ يا ظلم كري ثم بذل حسنا او بي ظلمنا توبى واستغفر بدليه كفني كسر اباد سوين فسد غنانه فاني غفور رحيم يقينا بخشيش كون كمهربان الا من ظلم فهو الخائف زجاجوي اغى يري تشا و... ظلم کړی ګناه کړی او بیام چې توبه وباسي نه لا بو ته بخ نه کوي دامن د نور مخلوق سره لګي الا په مان دلکهن سره دي منقطع ده اشاره ته پدې کې چې خوفی تبعی د منافی کمال سره نه دي انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم کاملین دی او یرا پی رازی ولی تا طول چی قرآن ذکر کئی کئی را دا کحوزن دے کلوگ دا دا برازی دي صورت کدیرو دا د بشریت سره لازم دي ناچه د بشریت نا انکار نشی که دیم دینم نشی که دی کنا ولی ملزوم به یو لازم بوسرنۍ د چریشي وی چنور دی اورا نه دین کوي <تصفح> چې ملزومین لازم بوسر خامو هاي ور دی یو سدول دین کوي دا بوسر خامو هاي نو بشریه تی وی خپل لوازم دی وسرنۍ بشریه سره خوف شتا فقر شتا حزن شتا یعقوب علیہ السلام ته تا ټول دا وی سره لازم دي چې دی سوک انکار کین او غي رو روه په بل غاړی تذیکنه هغه بیا د بشریت نه انکار کړي نو خوف بو سره خام خایدا تبعی موردی دا د کمال سره منافی ندي مګر هغه سوک چې ظلم کړي ګناه کړي او بیا بدل کړي اغه پتوبې سره پس دسو بعد دسوین پس د ګنانه نو بشک ز بخشش کون که مهربان یو دا معجزاشوان په نشوي د خپل امسان خبر نشوي غيب د سره الله دې چې انبياو د حال دې نو دا اولیاء او بصحاله واذخل یدا کفي جيبکم انن نباساق الله سو پګریوان کی تخرج بابا خکاربه که تکس بین تخرجو تظهرو خکاربه شی تکس بین من غیر بغیر د مرزن تازو موجزی دی نه سر شامل ککن فی تس آیات الافران و یو تقدیر داده معدوده في تسع ايات دم شمار دي بغنه معجزو کې اذم اذهب في تسع ايات زلال شاید ویناو معجزو سره فرعون تا قوم دته تان ان هم كانوا قوما فاسقين بشکه د قوم د ډېر فاسقان او ظالمان ولما جاءت امهت نابصرتن قال جراغل لذ تا معجزیزه مونږه اخکار اخارا او معجزیزه مونږه د عبرت چې بسویره تو پکې معرفتو وبگی د الله سبب د معرفتو قالو نو ای فرعون یا نو سحر مبین دا خو معجزین دي جذب اخکارا او جهذو به انکارو کو پدې موجې زوبان دی سهر او وتوې جادو یو وتوې پجبا واستې پسوم او یقین کولې پدې باندې سړونو د دې زکه زړه خو د په اختیار کې نه کناوس او کنيشره باندې کوله خو لا جبا د انسان په اختیار کې دي چې کوم پلیاړي زړه خو د په اختیار کې نه او زلون خو مفتور دي فطرت الله الیتی فطر الناس علیها مفتور دي په توحید باندې نزرونه ایمان له چیلہ معجزات دي او خلیه نمند لا پاره انکار کو دا ولی ظلم او علووا ته جهادوسه را لگی مفول له دې انکارې کړو دا د وځي د ظلم نه او د لوی چ دشمني وه پکه مصالح السلام سره تکبر او لویيوه پکه او دي سي پتون سره انسان لار نشي مونتي دي سره هدایت نه حاصليږي چاږي کې لویي وي او کې غرور ي اوه ته د هدايت حاصل شي فانظر وګوران او سوچو کا كانه عاقبت المفسدين چې بیا سره نشان جام د فساد کوونکو فساد انکار د موجودات نه انکار د توحید نه دا یو واقعا پدې مو سلاماندی چاله مول غیب صرف الله دی اذو هم ذکر کئ فلقدات نه داودا او سليمان داود علم یقینن چم ورکلو داود له سلام او سليمان له سلام دعا له علم دیرسي ورکړیو بادشاہي عمر کړیوه تختي عمر کړو چې په حوابه ته پیرياني مولا تابې کړیو مارغاني مولا تابې کړیو غره نومه سنا لوستان فارېونه وي نا علم ته نو رسې کنا دا ټول د علم نه کم سي زونه دي کم نعمتونه دي ځکه علم ذکر کو اوان غن سي زونه نه نه بللاری چې دا غي تعلق د دنیا سره او دا علم تعلق د اخرت سره ده و اخرت افضل ده ته دنیا نه ځکه دینوم یې واغست بل بګه حکمت ده چې الله علم حاصل شون دانور بور پسيره دي چېرګونی سا دغه بچی دي دا بور پسيره دي کنه علم پسې هر څه راځي او چې علم یې ګوره وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين نوید والو پلاروی او شکریا کی چې تمام صفاتنا د کمال خاص الله علی رضی اغه زات چې مونږه غره کړیو پډیرو بندیانو مؤمنانو باندې تدعلم دلیل دې چ علم هغه علمي چې بندہ شکر تکې نه وي. 아 چې کفر تکې نه وي. هغه علم نه کنا. د دلیل ذکر وکړو. چ علم نفعمن علم د الله درزا هغه چې هغه سره شکر ځیا چې الحمدلله اروخ الحمدلله. زکی بن کثیر ذکر کای. چان عمر بن عبد العزيز تا عمر ابن عبد العزيز او پنځم خليفه د حضرت عمر نوسي او د لور د طرفنا پنځم خليفه انتھایي زاهد او متقی انسان هغه وی چې لم ینام علی عبده نعمت فحمذ الله علیها الله نعمت ندی کړي پهو بنده باندې نعمت او چې کله هغه په حمد او شکر یو کړه کنه کارسته سم نعمتي الا كان حمدو افضل من نعمته مگر د دې بنددا حمد ډیرو چت د نعمت نه هغه نعمت د دې حمد په مقابله کې ډیر او شر ميږي ځان نو ته دې چې زه خدومره نومه لکه چې زه ما څومره قاعده ور شو بعضه بنده کنه بنديانو کې چې څو کډیر قدر او ډیر ناست پاستا ناغان تزان ډیر بدخ کار شي نو د رحمت په مقابله کې هغه نعمت ډیر کم شي ابھی ابھی دزان نه نوې مس مستشهد بقوله تعالی بِسْتَ شَادُکاو پدې کول چې ولقدا ته نا داوود او سليمان علمہ وقال الحمدلله الذی نو په نعمت چ شکریا ده کینو الله ډېری کنا ادا دا ريوم مقام شو تللا نعمتو شکریا تذام بیاو خصوصیت ته او وارثا سليمان او داوودا و او میراس ووڑا سلیمان علیه السلام د خپل پلار دعوود علیه السلام نا میراس ورل سمان نا دا قائم و قام شو دا قام پزه خلیفه شکنا وقال ایو الناس علمنا منتقد فیره اویوی دا شکریه مقام کې چه خلقو منباین دا اللہ دیر فضل احمد <coughs> مومباي اند الله دې الرحم ده ولي چې موږ د علم را کړې دي بیا د علم فضیلت څه چې دې نوچت بل نشتا موږ علم را کړې شوی ده خبرو زمارغانو نو کم قول چې مشهور دي ابن کثیر وایي من زعما من الجاهلته ورعای چاچې دا خیال کړې جاهلان او خلقو او شبن ګرنوس اروانا نو خلقو جنل حیوانات ایکانه تنطقو کنوت کې بني ادمه قبل سلیمان چې په خواوي ارشي خبرې کولې تبنديان او پشانت سليمان عليه السلام نمح کېم وې فاقالوا بلا علم دا از خبره ده دا, دا خلکو خبره ده دا, دا خصوصیت د سليمان عليه السلام ده هغه له الله دا صفات ورکړل او بل چلانه مونږ په کړي شيو په خبرو مارغانو او را کړي شوي د مونږ تاري چې زمو ته ضرورت تیم ان کل شین کل ذل تک عرفیده استغراقی نه خدای الله په صفات کې راضي <تصفح> دي تاسو عرفوي ان په عارفه عادت کې چې وګندځه ته محتاج دي کلو چې ټول شیان استغراقی واخلي مزه خدای بل قیس دروغه بادشاهین نه خبر رغه بادشاهیت نه پټه ده امرات نه د بادشاهي سره ضروری کارونه سيزونه چې یاتنه امرات دي <تصفح> اونو مقاتل وئی مقاتل وئی چې سليمان عليه السلام روانو دیو مرغۍ چغار کونو او توئی چ داسوی په لمرګرو ته وئی هغه مونږه نه پوي او چغار کینو بي ديما تسلامو کو بیا وئی چه ای سلیمان علیه السلام زمخ پلو بچوله دو بود دانی غم کوم نو بیا آزم واپسخه اپسخا ارشته چی سو وقت تشوه ساد تیرش نو بیار آلا او بی ای سلیمو کو اوی سلیمان علیه السلام نستو یو مرغای تیرشوه چې غاری کون اوی چی دا سوی بلبلو اغي <سؤال> موږ غوپ نه سلیمان علیہ السلام یې دا وی چکل ته نسبت امرتن فعلت دنیا العفا نیمه کجره میوخړا انه نو نو دنیا ته پرې خو ده چې ته پېماله سلام میوته وکړه چې بس دنیا کې صرف ګډه ماړو لغواړي نور څه تیا فعلت دنیا العفا دنیا ته سلام کول لغواړي او دو... کم کول و ویدا سوئی سلیمان علیہ السلام یې دا وای چې لته هاذال خلق لم یخلقو کاش دا خلق نو پیدا شې نو خبره <تصفح> لته هاذال خلق لم یخلقو چې دي نو پیدا شوي تا اوس आवाज کو سلیمان علیہ السلام یې چ کما تدین تو دان چې سکه یې هغه ترسینو کما تدین تو دان سده وکړه هغه ترسینو او چیل आवाज کاو سلیمان علیہ السلام یې وی چې کل شین هالک الا الله تعالی زه هرڅو په نا کې یو الله او پات کې او دا غسیء دوی توای و مرغی و غیواز کو او گدلکای دا ویداوی چ کولو حی میت و کل جدیذ بال ماماتی وونو کولو حی میت و بال هر جوندی بمری او هر نوے بزریگی <تصفيق> او حد حدوئی آواز کاؤ مسلمان علیہ السلام دیوئی چه استغفر اللہ یا ایوہ المذنبون اے گناہنگار دا اللہ نا استغفر اللہ ایوہ المذنبون بانگی بانگوئی مسلمان علیہ السلام دیوئی چه اذکر اللہ ایوها الغافلون پاسے کنا اللہ یاد که غافلانو زوی پاسے دلے ما بانگ میں میلے دے ازمانزو سوکنشتا اذکر الغافلون نیوازی مرغین آ دم ایکی پہ حبر پوشو اخو مرغینو آ تویر قرانه سمثال په تور یاد کړي دا چې د بوټو په وینا او په یدو چې ما کې دا फायदा ده زړه دیمه رزد دوايي او علاج یې ومن علمنا من تقاتویر مونږ علم را کړي شوې ده خبرو د مار غانو را کړي شوې د مونږه یوشي چې مونږه تزرراتوي ان ذا له الفضل المبين بشكہ چدا خاص د الله فضل دیکھکارا چې مونږه اقرار کوو وحشر علی سليمان جنوده جمع کړي شو سليمان علیہ السلام دره لخرې زده ومن الجن والانس والطير طیریانوم د بندیانوم د مارغانون فہم سب پس سب ادرو لشو خبر تنظیم باندي څنګه دغه دولت شاهانو بیا چې پیغمبري اصول دي چاري به طریقې او ترتیب کارونه نکوي اصول ډېر به تر شه ده دغه عقل مند خلقو کار دی فهمي اوسعون افر تفری په کې نوا پریشانی په کې خپ خپل خپل زیباندي په ترتیب باندې ودرو لشو او روان شو تخت نو پاو وخت حتی اذا اتو اولاو ذنملي تر ديچه راغلل په یو ډاګه زمې کوه قالت نمله تن نو یو میگی ادي کې خو بیا ډیر اصولی کارو ندی کې چې چه بازی کتابونو تفصیل کرده حیات الحیوان چه ده ده بالکل ده انسان پشانت زندگی ده سنگ چه انسان ده زانده پار ده جمعه ده وڑی انتظام که دیوم که سنگ انسان د زانده پار سٹاک جمع که ده خراکس کاک و راشن دیوم که سنگ چه انسان زانده پار لګې میخې غګ سااتي د هم سااتی بعض به تجربي کلي چې د بعضې می ک تاسو خیال ډې غټ غړټی اوګورې د ځای نه نشي خواځې دی خې په دی والال پېیا په سپورې دغه و دغې لګې دي او د دو, دو یاداری ده دا لکه صنحرببات کې جسمنګه جاگیردار خلق دی اوغ نور خلق د لاندې ساعتې خپل خدمتونونه کارونه پې کوي دی کې هم داې شتهوي دی باقی د دشمن د پاار انتظام کوي او حمله کوي اسباب ول تیار کړي تو د زی خډیر زیات د نظم او د ترتیب کار ده بدا مشرو نملاتن او د چ پوه شو چې سليمان عليه السلام را روان دی ولخ کردې نو سن نه چې مونږ پخ پوکې او چقې نو اوې یو میږي خپل قوم ته اي يا ينم لدخلوا مساكنکم اے میگو ننوزے اخپلو خپلو تا اخپلو کورو نو تا مساکنی و تبیلی کنا داداغی کورو نئی با لا احتمان نکم سلیمان و جنودو هم چون چاقی تاسو لرا سلیمان لے سلام و لخ کاری دادو هم لا اشعرون او دیبان پوئی گی نو ذکر بدا سکارو کی زه کلام کيو مفسرین وې سډیر سي راځه مکړې چې د عربیت سمره <coughs> خصوصيات دي <تھی. coughs> ما غه راځه مکړې دي انځه پاکستان يا <coughs> يو <coughs> ان نملوتخولو امر پاکستان دنه نشه وي د مکانات او ذکر کړې دي نه پاکستان لااحتمال نکم تخصیس pkgsta Suleiman tamim pkgsta wa junuduhu umlae shurun ana fi al maghib da parah khudeda fatabasama dahika min qawliha muskesha Suleiman alayhis salam che khand liye min qawli had me gida khabari da wajina no khabara khuda کچې دا غو سوونه ناشناو من قوله هہ بالتوحید <تصفح> قرتبي وی چې مې گیتا ګوره دیم گی واحد دی ولی غو وی دی باندې پويګینو په الله ده کنه غون په دې اقیدات له چې انس انکار سومره لوي شو <تصفح> خدای بغیب ونپويګي <تصفح> اگر کا پیغمبري دا سپرد الله ده نو دا قوله واريد ان تعجب بكم ابي ايتنا تاسو کو چې تا قوم ويا روزمانه زه ظلم نکوما <تصفح> مېږي او ته وی چې غره مستعوذر بيان کړل چې لا ظلم نکې قصدا <تصفح> چه بنده نپوی گی نو خامخا نقصان تینو شی نماو تا بانده اتراز ندیکرده بلکه عذرمه بیان کرده چه دیبه نپوی گی نو پتا بوتا او اوقتا به خیال نئی نو تاسو ننوزه داخل شی او اشاره دا بکی چه دا مشر دا فرز دی چه اغاو اخپل قوم ساتی دا مصیبتونا تکلیفونا سمر چه دا غواز کی کنا نو خپل قوم بظلم ظلم له نور کئ بلکې حفاظت به کئ په میګي کې دا کمال پیدا کله کلې جو سليمان عليه السلام دا حال اولیدو نو غوښتا او قال رب يوزعني حبيبي چه از ما رب په نظر د عبرت سره میګي توکاتو دا نظر د عبرت او وی چې دا نور غټه مله ډیر ناره راي ده ا<html>ملمی چې دې همت ناک دي ډیر همت پکې زیات ده نو هغه سوال وکم چې زماره رب زمون همت تا جتې نو مال همت راکي توفيق راکي ان اشکر نعمتکلت ينعمت علي اول ذي خبره جو شکریا ذا کم استاد نعمت هغه چکړې په ما باندې والده والذيان او زمو په مور او او وان عمل صالحان او توفیق راکې چې ذ عملو وکم عمل صالح چې استاد رضاي ترضا عمل صالح هغه تو چې الله په رضاي او داخل کمال را په سبب د رحمت په مبارک صالحین پاک بندیانو نیکانو کې ما مریس سره شامل کې انبیا او دعاګانو کې دامه جمله خامو خاوي له د عباد صالحین او ذکر کړه د تعلیم دې چې دنیا کې موږ صالحین مرګ ارتیا او اخرت کم ده صالحی نو مرگرتی آگو آنا <تصحيح> زن لجون متی روا آغو سو جون نی جون اغیی چی ده بندیانو سری صالحانو سری نو ده یو مقام ذکر شو ده مهگی نا دلیل شو توحید بانده <تصحيح> او سلیمان علیہ السلام نه ځګه دا خبره انساجب کوم اتم دلیل وتفقدت تیرا حاضری واغ مارغانو مرغانو نو حاضری خو اوس علي چپتا وته نې چې سو حاضر دی سو غیر حاضر دی سليمان عليه السلام ته پتن وکنه چې مرغان ټولشت دي کسبه غیر حاضر دي چې غیر حاضري نا غایبي نپا غایب باند علم نئی کنا نیو پکنو حضری واغستنیو پکنو فقالوی مالیا صدی ما لرالا ارالو حدودا چنوی نم اغا حدود مرغے داد انبیاء و دا حق پرست و چې دے چچاری بابلتا ننیسی ولې دې کې یو خپل لوی راضی او د بل باندې سپکوالي با راضی هغه چې ملامت شي دې خپل لویو کې داسېفات او عادت تان بیاوندي وسلیمان عليه السلام ځان ته نسبت کوي چې مالیا د پما سو چلوشو چوه د هد هټ پکی نبی نمده بزماسو نقصانې نظر کې یې فرق راغلی بہت هوتہ قوتن نیسی چې دې سوشو د سره سویګه د را چې نوینه نه هوتہ ود چې حاضر دی او زینوینم ام کانه من الغایبین او یا دیتا خلق نو دی چې غایبی غیر حاضر یم <خخ> اگر ک مرغیدا زویل یقول ندی په غ دا م را وړه چې ه چې کمم کار کو نو هغه د د کولو کار دی نو نو پهته لې دا چېغاب نو بیا زما علم په ځکه شته دی چې غاب زونه مونږ نهوي او نهمونږ ته دغې پته لږي دغاب لم الله ته دی که آل ملغیب و شهادت خواله دید منتبه تنشده دید نصده ای ورولا لو عذبن و عذابن شدیدن خامخه عذاب پارکم دلر عذاب سخت عرصه عذاب چی؟ بنیبت نو باسم دوم عذابی نورتبه و غرزوم دوم عذابی دشمن سره به پینره که بن کم اولی از بحنو یا بعلالکم اولیاتینی بسلطان مبین ایاب راشی ماتا پا خکار دلیل بانده سلطان مبین گو رہا داغنم دلیل غاری کا نخوا دلیل مطالب دارچانکی گی حضرت مجاہد ہوئی سعید ابن جبیر ہوئی د خپل استاد ابن عباس رضی الله عنهما یګوی لو کاند هو د حد مهندسان <تصفح> يدل له سليمان علی المای ابن کثیر ذکر کړی دی چې هو د انجینیرو دغه سليمان علیہ السلام ته د ابو خبر ورکم مسلمان چې له خپل خصوصیت ورکړي بمارغانو کې ګور <تصفح> دوبې چې موږ کا کې دا په زما کانو په تا بو ته ولګي چې وبو نږدې کلر دي سلیمان عليه السلام توبوي او دا قولله دوی هم دا قولله چې یالله دا لدا سينظر ورکل او چې دا زما کا ته پشان د شیشې وا شیشې کې روشه نه پټي ګسکارې کنه په بو بو تخکارې نه لته د ابو زرره تو هغه دو نشته نشته نو زه کې دا سزا نه فمکسا غیر بعید نو درنګ یې کو نو ډیر سات ډیر نو یې سار شو راغه سليمان عليه السلام ته باندې مخکشه په خبره کې وبصرینو یې اور په امیر لګلو چې دا غږ دا کم دے دے یې سار دے فرغان او امیرو اوله مخله ورغه یا ورته 1000 دولار جوړه غه سمبدی کی هو سليمان عليه السلام سزا ورولید جلالومبه <coughs> دی اولیزار یو په تیشه سزا ویلنه نور اوسره سن دی ویلی نبی دی ویلی دلیل را تاو خو په <coughs> بس راز ز کامیاب یم دلیزه راشتي اېم نو کثیر ذکر اقید مجاهدنا وینما رفع الله عنه بيبره بي امهيم وذود الله بچ کل عذابنا بولي د خپل مرده خدمت ته وجنه یې سريان مار غيدا چې تمور سر خکلینو افاده او تورسې ده نظرنګ یې تیر کا مگر نړی رساتو فقالاوی وی احت ظپوښم بما لم تحذ به پاغه سوچته په نه پويږي ای سليمان علیہ السلام دا دلیل دی چا بیا په غونه پوي ښکارا توي اذن بګدام اللهم شوان چه حق خبره بکئ دې کې وشرم ګاردار چې په مخ کې هغه مرغیو او ته انسانې متوسنه مجبورې هغه مرغیو او سليمان عليه السلام و ان دي بادشاہ تا چټولي دنیا بادشاہو هغه ته مخامه خوې زه خبر شم دا غس نه چې تر خبر وجه تو کامن سبئم بنب ایقین درغلم تا تازه صباح خر دی یمن نه و یو خبر یقینی سره چې د لیدو خبر اده عین الیقین د کله په پلوسترګو مې رسولی ده خامہ نو وقیدا انی وجدتم را تنتملکهم روم بیا د غی دنیای حال ذکر چې د غی بادشاهی څنګه د اډاغین زمنسق د غی تنظیم معولی دا یو داسه خزا چې بادشاهی کې په څالو باندې په خلق دا خبره او تعجب مخ کې وکړا چې څنګه خبر کنه څنګه ځوان له بادشي کې او مالکا دا سیمول کومشتری چې داوی مشره او خزہ چې نه مالک ده ملکې سه یبه دا ابو خاری ذکر کړی چې نبی علیہ السلام ویلو لن یفلح قوم ولو امره ممرهتن ولو امره ممرهتن هغه قوم چیرې نشي کامیابې دی چ خپل بادشاہي خزې ته حواله کړه خلا خبر په شريعت کينکار او کنه او دود مخ کې وکړه تمره خيار دیخه چې کو سليمان عليه السلام ماته سو قار غوسه کیږي نو چې مخه ولا بدل کړم من کل شان ورکل شی وی دیغه بادشاہه ته اږي بالقسطه هر هغه سره سو امين کله شي ان بیا راغې ینه چې دا غيصه ضرورتونه ټولو سره پورو او رایات یې د دنیا نور سامانونو چې څه ضرورت اټول ورسرو کانو ولار شناظیم ولیکن قابل د ذکر پاکی دا غي تختې چا ډیر لوی دي تکوی اتیاگا زفا دنگو خاطبو تسنگر اولا آرش و نازوی تختیه دیر ناشناد دیکھو داغی دنیا حال ذکر که داغی ملکی نوسیه د دین حال ذکر کې چیره پا دین که دیر کم زوری دی وجدتها و قوم آیس جدون لیش شمسی من دون اللہ امیلی داغی لروم و قوم داغی لروم چطول سجده که نورتاں چه داوی زمونگا سنم اکبر دیم، لوی خدایده کنه بغیر دالنا نه چه داوی تا چاویلی دیمه دیتا کم مبلغتا لیو وزینا لیوم شیطان دي عمالا هم داخل استکلی تا شیطان داخل عملو نه بس نوری و تا لوی خکاره کلی چه دنیای رانا او دا ډیر لوي کمالي پدکه مزګه دې لایق دی د عبادت کنه ښا فسدوا من السبیلین په شیطان کار دا ښا کتاب د توحید نالینو کپاره لارې واړو لیکا منی کړي د الله د دین نه وهم لا یهتذون اغه وسچلې لار نشی مونده حق نشی مونده هغه داس نه ډی کړي کنه ښا بالکل حقیقت اندازه پناه کړې دې نو هدود خپا دیر خپا دیر دارگی پا دیکار بانده ولی موحید صرح خپای کنا نو دام وی اللہ یز جدو لیلہ اللذی دی ولی سجده نکی اللہ غزتا یخرجو الخب چله چلی اللہ پویگی پپٹو پو سی زنو بانده کپاس مانونو کی پټ دی کپاس مکا کی پټ دی فدا اللہ نپٹ ندی ویعالا ما تخپونا وما تعلنون او اللہ پویگی پاغسو چ تاسو یې پټ او تاسو اخطار کوي الله علا اله الّا, الا هو رب العرش العظیم الله غزادته چې نشته دی بل حاجت روا بغیر د دنه هغه مالک دی د عرش عظیم وليو د بالقسط خدې دا خو دنیا ارشته دي تاسو خو عرش عزویم او عظیمونو ویل شي او د الله غ چې دیغه ال عرش العظیم اډیر फरक دی با کنه چې الف او نو جواب یې چې ما باندې اعتراض کوي چې تا دا غي عرش ته عزویموي نو ویټ نه هغه مو تداس عزویم نه دی وی لکه دا الله غارش چې رب العرش العظیم وجود دی یو وویل دا ته اندای چې الله اسجدونا حضرت شیخ بوی سې مونږو استاد شیخو المشایخ حسین علی رحمت الله علی ته درس کوو نو چې توحید جمله برال نه وي به متن مسله لکیر کینچو نو وي متن دې کرخو تر اخاګه ته پازې به کرخ راخ کولې دا کنه نو یا قول دالذې چې یو لسی دې نه کې الله غزا ته چې غرو باسي پټ پټ سې دونه په کې سمره وحیرا لېګلې دنیا دا وحی حب حب ادا کنه تھا مخبو معنی ده مفعول په مانا, مانا سره دی او پزمو کو کې او پوي گیا۔ سوچتا سوی پټ ساته چې بدرکه همسبه لا غانې اقیدی دي او هغه چې تاسو ښکارا کوي دا کلمه چې الله ولا اله الا هو رب العرش العظیم دا خو ډېره قیمتي کليمه ده تای چې ځل کې راوست کنه سليمان عليه السلام ته خو علوي پورا تفصيليو کو کنه چې ګوره زما د دې دوه خبره ده من سبا انبي بنبئي يقين ده او هغه سیوي چې ورګه معلومات کو ما قال سننظر وي سليمان عليه السلام چې ګوره ما د امتحان په طریقه سننظر و دامانه خوی نینا دیزه اینا پریگا زسته امتحانه خلما سننظر و نظر الابتلائی مفسرین وید <تصفح> اصوه دقتا چه تارشتیابی لیدی ام کنتا من الکاظبین کنم اصید ما تا للل تپل کردی زخونیم خبرم گور امبیاء او تا خبر او تاوکلا تا دم بیا و حال لخواه دلیل پر نفید علم غیب دام بیاونا ازحب بکتابی خط والاولی کو یوسو خبری بی پاقی وقت نلکی چووری گذر که نما و زن تا ایسی چالوکو ما خط والی کو مختصر او سا دا خط زمان خط تا کتاب وی کنخواد او مانا مکتوب سره او سا دا خط زمان حاذا جذاذ فلقه اليم دي ته ور ځوان ثم تولوا نبيات نو واپس را شمتان فنظر ماذا يرجعون نو خیال وتکوا کی دې سجه جواب واپس کوي چې هغه راغ نو بیا و تاسو څنګه خیالو کی نو ای کلام کې قلب دې چې اخه تو ته ور ځوان نو بیا وګوره او کینا چیدی سا جواب کئی نصمت و اللعنوم بیارا شواب اصلا یا برئیساری گاما او کدا معنی چیدی چې جواب کئی نصمت و اللعنوم چی خط غرد این بیا پلکینا ولی فنظر و غکید چیدی سوی ما زیر جیعون چیدی دی سا جواب کئی رستو مشور با کئی خام خام نهدود خطواغست لارتی نخطا کی دا زکا آغا تا خوشی برای اینو عرصو کنا ملارا و کم چی دارو الخلافا و بلقیس بابا کناستا و زانلا مستقل سپیشل کامرا اوغی که روشندانو دنور مخیتا دیده پارا چی نور براو خو تا دن نوی سی رو والا نواغی با تسجد د له لارو روشندان کې نور ځای خنو دروازې بندې وي او یو څاغې د پاسه فرفر یی کوله چې هیڅ خیال شوی کاتنو اغه ته یوه او بیا غروشندان کې کې یو کول دا دم دا ویچنا ناستو په خپل دفتر عمل کې چا پیراغیم ناستو راکين د شورا امر غیراله خپل فریا کول او اېدا مرغي سکوي او خطو ته ورځو په میز باندې او بیا په لکين ناستا هر خطو کوته مختصر خطو نقاله وی وی یا الملؤ اېزما سردارانو وزیرانو ان یُلْقِي إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیم ما تخو راولې شو یو خد دی عزتمن کریم وی وی ذکر لکونی مضمونې هغه مرسلی هی مضمون یې ډېر بهترو زکه یو ته کریم وی یانومی چې ولي د سلیمان نو دیو جین او تکریم وی چې دا خو معمولی سره نه معلومي او یا کلمه په کې ولیدا بارو حل ها بز مفسرین وی موهر په لګېدل او او عرب وی چې کرمل کتابه ختمه د کتاب عزت دا چې موهر کو لګې کرمو الکتاب ختمه و دیو جنو تا کریمو چکورو تا دا پاسی پیلکلیو چینو من سلیمانا دا خط و دا طرف آده سلیمان لیه سلام ندی او پاکیه چی بیا اوکوتنو بینو بسم اللہ الرحمن الرحیم او شان چې چی دا دی شوروشوی دا پا دی کلمہ باندیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی واتونی مسلمین او مضمون دو چلوی مکوی پوما باندی و کفر و شرک سرا و راشه تا تابدار امام راضی زکوی چل انبیاء ولا اتویلونا بل یقتصرونا على المقصود ان بیا اوګډوګ د دو خاتون نه لګی چاته بلکې اکتیفاقه یی اختصار کی په مقصود باندې واهذال کتاب مشتمل علی تمام المقصود او دا خط سليمان علیہ السلام پټولو مقاصد باندې مشتمل ولې پل نومه پکې لیکلو دا پکاري خامخه خا. مجهول خط خو باندې چې خط درغې او پته نه لې چې نوم پینښت نه داغه دا خط اصول نه دي کلمه به کلي کلي شي وا د برکت او مضمون یې ډير مختصرو چې الله تعالی علیا و علی تو ما باندې بلوي نه کوي هغه دا چې تاسو خپل کفر نه پرې ده راشي ماته تابعدار اسلام خو برس اس تر بیا دا خاتون قالت يا ايوالملؤ وي بالقيصه چه زم ما مشران او افتوني في امري تاسو ما تمشوره را که زم اپ ديكار کیم ما كنت قاطعهن امرا حتى تشهدون دکته استاذ ما اصول معلوم دي چې چر ز د یو ما سوچ تاسو ما سره پاغي باندې اقرار نکړي امرن هسی او کار تشادون نزدې کار کې به وم سره امداد کوي قالو ویری په جواب کې نحنو لو قوت و ولو باسن شدید مونږ ډېر زور او طاقت ولخایو مونږ سر کمزوري خلق نو یو ولو قوت انفسرین او بلیذلیونو دي دغیره قوت دا بیان کړي چې پاسه بسور شو هغه با تیزه پوهه کلمنده وکړه ندی او پخپو کې کلک کونیونه او اورې ده بریک ته یت نو داګه سی بریک به ولاو وکړي نن دغه ځکه وي چې مونږ ډیر زوره او طاقتوالې دا ولي وې ځکه چې فاغې خو نظر نه وکنه دیخ پلزانتا گوری، او چه خط چارا لگلیم دا اغا سوچ نکی کنید، دا اغا سوچ ام پکار دی چه اب ام سوکی کنید، چه مرغیل خطور کنید او بلو او خاندان دا جنگ یو دیر سخت و الامر یلیکی، او اختیار استاد دی، او مشرک کنید فنزوری مازا تعموری، نتو سوچو کنید، چه تا مونگ تیاریو قالت ان الملوك اذا دخلوا قريهن افسدوها وی بالقص تا صحبره بادشاهان تاریخ کتل کتلې دي د اکثره دنیا تاریخونو ګوري کنا پراتی او سره بهشکه بادشاهان چې دي د دنیا دغه عادت تا دی چې کله داخل شي او خارته او ملکته افسدوها نو خیر نکوینه دې چې ملک تدینو خیر نکوي هغه مل قرانوی کنا څنګه روان یې کورونه روان کی نا وجعلوا عزته اهل هزا الذل تاسو جوړ ګرځیداغه معزز خلق او معتبر خلق ذلیلان ذلیلون ډک کی او دا عوام خلق جزان ځان ترانز دی کی ځګه زابر په خوان دي نظریې نو چې طاقت کا سر چشمه عوام هه نا نو ملوکو دا خیال لږه چې عوام ځان سره کا عوام رضا کا بادشاہي کا دا ملک قرآن ولې دا د بادشاہي طریقه دا ولې د سو نور سودی د نور د دې ملک ندي کې ځت من دی کمالدار دې کار سودی او ده ملک خلق خوده که نا او نا بادسیان دیتا نگوری دا اغیق پلی بادسیان چې د کوم خلکو که مخلق خطره که نا آغا بند که چې دی را تا انگامه جوڑه نکه اوگر زیزتمن خلق دا اغیق زلیله وگذالی که افعلون ندیبا هم داستی که نو که نا او او چه سلیمان علیه السلام بادسیان دی که با پیغمبر دی نو دیبا هم داستی که نوچی دی دا سکین نمون بجیلو نو تواچی زلیل باوم کی نداسه نکو خوا سمراو سولی خبر ہے اکرا زکا دا, دا قانون سور حجرات کې راغلے درہیم درہیم قانون دیکھا نا تی آئیوالذین آمنوا ان جاکم فاسقم بنبئن فتبینو کله چې خبر دا تراشی او پته نه لګي نو په اسامه سوچوکه رڼاوکه تحقیقوکه خبر ازه تورثو نبی ازه ک دام داغي اصول مطابق و انی مرسلۃن الیم بهدیاتن زلیګن ک امادی تا یو تحفه هدیا چې غارسو قبلو لشیخا اسو زکات او خیرات نې چې بچا کیږي بچانه کیږي نه هديه ودار چا نه قبلې هو زول تحفلی کومه فناظرتم بما يرجو المرسلون زه انتظار کوم چې په سو جواب سره او پس کیږي زمو استادین ایمنو کثیر وی چې نو می پکې خو ځخه او بې نو می په هدیه کې خو او د رشوته ته ارزمانه کې بدا چلینو چې باطل لنوم د حق دی کنه او يبغونها او جا کې راځینو دا دا حال ده دا دی ولکه خو او بیا وی جانور خبره چې خلق کوي وذكر بعضهم ان النار سلت اليه بقذحين بعضو بغدا ویلی چې دی بالقیس اغخپلو استادولا یو پیاله ورکلا چاغه توه چلیم لهه او مماین چې دا دا هغه وبونه ډکه کی لا من السماء ولا من الارض چا نه اسمانو پهنه نوی سلیمان علیہ السلام اصنوذ غلول او چپاگی خوالرالا فعجر الخیل حتی عورقت او چپاگی او و بخرزن یو مرے والا ورکن و سلک نو مزی چلا دی واچی او چپاگی سرینو تاتار دی پاکی واچی ابن کثیر وی اکثر ہو ماخوض من الاسرائیلیات دا اسرائیلیات او الظاهر ان سلیمان لم ینظر الى ما جا ابیه بالکلیه سلیمان علیہ السلام دا غیت تحبیت قتلی امنی دی دا سی دا صدی اصنی دی دا غیت زور دیرو چې اصونی از غلولا و ابي جنجي تو چې دې کیسره وکړه دا ټول اسرائیل کله چرغه استاد داغه رسول کله چرغه استاد داغه سليمان عليه ته قال کوې سليمان عليه السلام دورا پوښ چې تو خپره ولا اته مې تا څومره خوشاله وې مال دولت سره فما تانی الله خيرم مما اتاكم نو اغ علم او نو قوت او دین چې الله ماته راکړې ډېر دی. به تر دې دداغې باڅه نه چې تاسو له ذر کړي ده زموږ تاسو توحفیت اجت نشته <تصفح> <تصفح> دا گورا قدم په قدم قران ذکر کوي چې بااندا چه اللہ تعالی علم درکو دنیا تا مکاو مگورا مکاو برد بیر نقصان باوکی او طالب اللہ دست سزا درکی چه دست ویچال نیور کلی چه تا باندې خپل نعمت احسانو که علم درکو او تا اغا علم پا ریلے کی اخیده اگر دی پا باندې نبانده او او رگتاو پا اخپل سزا پوشی کنخوا تدا څه نشوېلې چې مال الله سره کړې دې مدا دنیا داري په مقابله کې هیڅ شي نه دی نمازي وذروم نه دی حق پرځ خني کنه ها عمل لنيشته په خپل علم باندې بل انتم بهديتکم تفرحون بلکې تاسو په دې خپل دنیا باندې خوشاله شئ د تاسو خوشاله زمون نه دی منګله چې الله زړه پکمو کلمہ باندې مضبوط کړي زه مونږ دیسه زونه تاجت نشته بو شه چې دی سره سیاست کوي ارجع الیم استاد ته وي چې واپس شدی ته دغه یوسلیمان علی السلام لکټي زور نکارا واستره ولي مناسب دي کنه بادشاهو پیغمبرو مدورا خنرمیم نئی پکار بانده ارجع الیم وپس شدیتا فلناتی انهم منبخام خاراشو دیتا بجنو دن پدا سلخ کرو لا قبل لهم بها جنبی طاقت مقابلی دی زدی آغی سرام امام راضی لا اقدیرونا ان یقابلوهم تی راغي مقابله خو نشی کوله سه یو هغه بندیان خو ندی او امام راغب وای لا تواقات لهم على استقبالهم ودفاعهم تدیدت قد نذجاغی لمخله ورشینو او یا دفاع کی جنگ خلا له خبر او بیا وی القبل المقاومه و المقابله دا, دا لا دی لاقبل لهم بها دي دا غيظ مقابله ندي چما سره کوم لخري ولنخرجن من اوبا سم دي لنا د دې ملکنا ازله تن دي پر سوای سره <تصفح> زكذي د دين مقابله کوي د اسلام مغيد پر ذلت پکاري کنا او مساغیرون ادی بچره بیا عزتمن نشي مزغیت او خبر ور که چه او زېوا پسو دا خبر وو ساي وتا رخصت شو سليمان عليه السلام وس دلته کې اغه خپلو اغه خپلی شعورات وې قال يا يل ملئ او سلیمان عليه السلام ای زمام مرګرو سردارانو ایوکم یا تیني به عرش جهان کميو براوړي دا تخت دي بلقیس او قبل اياتو ني مسلمانين مخک مخک دي نه چي راشي تابع در مسلمانين معنی سو مستسلمين <تصح> تابعدار زه اسلام خو غي رسټو قبول کړ سليمان عليه السلام په لاس باندې نو مخ اسلام راوړو السليمان اضل تابع داره جره شيما تابع دار د وليوي ابن كثير وي چمنه هاونع یعلم ان سليمان ارادا به هزار هذا السرير اظهار ما وهب الله له دا غیره دا صرف داوا چیرې دې زون نپې یم دم ورګه جخپل ځانو توخه ما چې لماله کوم نعمت را کړې نو دا تختې چیرې اورو د دې اظهار یې کوم جمال الله سره کړی دی نو غړې راځو يم دی هغه ته شبات شي ندا اظهار عزمت ما وهب الله لهو من الملك وما سخر له من الجن چه بعد شایی امراه کرده ده زما پیریانی مزمه دي کرده ده یاوه فیكون حجتاً علی نبوته دا و دا اغب دلیل شي دلیل شکنه دا هم معجزه شوا عند بالقیس و قومه چه غیت حجت و خید خبر پیغمبره و دا پا هر پیغمبر لازمی چه غیت یقینو که دا پا نبوت بانده پا زدک رانشی و دا دعوت تخوا دا عرش راول صدی دا دعوت تے سلیمان علیہ السلام اغیطان انور سو مطلبی نو پا دی که چی اخ پلزان لوی گرنی اچابا کی دا جول کری دي چو دا تخت نه مخ که مخ که روڑا ما اولی چی دی مسلمانان شي نو بیا خو مال زمونږ دا پار حرام دکا نا اوز خلاپا کفر کی دی نو مالی غنیمت تے ای خدای باندار او که نا سليمان عليه السلام سره سکه چې من کل شي ويلي دي نه دا خبري نه صرف د املبو سليمان عليه السلام چیرې کده مسلمان نشوا هر کدي دی زمونږ دین قبول کو او د دې قوم سمرا نو د دې دا ټول کارونه وکړو چې دا به زمای یو معجزه شي زمای دین په حقانیت به دلیل شي رضی بئیمان را وڑی کنه نو تا بوځه وکه چې څوک بدا تخت را وڑی قال عفریت من الجن پریان خډیر تیزی کنه نو وی او خبيس د پریانو نه ایفرید رجلو چې سره ولګي او بل را واچې په خړو کې خړپړکی کنه حضرت عفریت وې ادبویچه منه پالوانم کې مچمل کوم او سري او درخه کې خړپړ کوم دای فریتو کنه امام راغب وی العارم والخبيس سرکشا او ډیر بد اخلاقه فیريان نوې انا تیک بهي زبراوړم تا تدا تختو قبلان تقوم مم مقامکو تبلا دخپل دفتر نانی نا پاسیدلیم یا اول اس بجیسو کین ما براوری کن و علی لقوی امین او بیشک از پدیر اولو باندی قوت والیم او امانتگرم اس خیانت با بکنکو مخاب سلیمان علیہ السلام غلشو اعتماد بیپی نو کنن کہ زرخہ بیس صفت علیہ اس قبل پلے پمھا کم قال الذی عند علم من الكتاب و یا غسر ی چا غسر علم دال کتاب تو طول فصلین قال دا سلیمان علیہ السلام وزیرو اسف بن برخیہ یہ دا وزیرو او بل افغان دازو وزیرانو دا افغان پختنوبلار وی دی وینه وزیر سليمان بن داوود او د امام رازی قوله او داسې نورو داسې چې نا سليمان عليه السلام پخپله دی هغه پخپله زکا دی زکاتول صفات چې دین او د سره نو علم د کتاب هغه سره پیغمبر په خپل شوق داسې نه چې هغه ته نسبته د علم شي د اری زمانی چې څومره یې پټولو کې هغه عالمي کناخه او بل روس ته شکرینه پتا لګي چې د فما باندې الله فضلو نعمتو شکرای کومه کنه کوم ګورو خو صاحب د بحر اسبا زینو کې تاسو خبرو کې صاحب د بحر اغوې وا اغرب الاقوال انه سليمان ویده او دیره ناشنه خبره چه سلیم و سناشنه ده تا دم <تصفح> بیا معجزه نده و سو کنه د وزیر معجزه بایه و دا پیغمبر بنیه انا تی کبیهیم ویوی دی عفریت تا چه زبا راولم تا تا دا تخت تا تباید یاولس بجیل راولی زبایده لی قبل این ارتد دیلی کتور فکر مخک دا دینا چې واپس شتا تا عرب دسترگیم بلا دا خبر امتی کولی شي هغه سره علم دے کتو ادا کرامت تن داگو پر اختیار کیون کرامت کو اختیار کی نه اغوی چې انا آتی کبی ہی قبل آئین ارتدتا داگو خسوکنی شی کولی ہاں سلیمان علیہ السلام زکا کولی ہی چی اغا پیغمبر دے الله با وطویلی نو چو اپس چی تا ترب نو بس چې ایک آتنو اسولارو عرش تخت الارو خواه فلما رآو کلچویل دو مستقرن عندهو چولارو دو دسرن <تصفح> قالها زامن فضل ربی وی سلیمان علیہ السلام دا فضل او احسان دے در اب زمان پمابان دے خدا دا صدر پار دے لیبلوانی امتحان کئی پمابان دے اس سوک دے امتحان نخلاسی گی ٹھیک ده کچہ باندې آسانو شنو دادہ وسره وی ګوره چې اسان دي نعمت ته او امتحان هم ده کمال دي نو امتحان ده ک اولاد دن امتحان ده که دنیا نور اسانی او سہولت ته نو امتحان ده ګوره د دینه بناو باسه ها ٹھیک ده خوشالیو کې په خدا بو سره له کې ساته چې الله مونږ په دې کې ناشکرمه کې لیبل وانی اشکرو چیزو دا اللہ شکری آدھاکو ما ام اکفرو کنا شکری کو ما و من شکر آغا سوک چی شکری آدھا کی فین نما اشکرو لنفسی نو دی فیدا خپل خفل زاندہ و من کفر چا چاچی ناشکری اکلام نو نقصان د دی نو فالی داو سر دی بوج بے پاغبان دی ولی اللہ تیخو نقصان دا رسی فین ربی غنیون کریم بے شکر اب زمان خوبی نیازہ دے داغو تیچا شکری تاجت نشتا <تصفح> وڈیر کریم ذات تے نوکا سوکنا شکریو کی امتا سنوئی تخت خوراگی خواہ درے دو توبتو داکا جو اندیش شیو ہے نو اگبا سمرہ پریشان شیوکا نا صابع بیوارا جی خود اے داکم زیتر علم حساقو پکنوکا نا سا خشیم ده هم خشیم نده نا طول ده دی ظلمون و مصیبتون نخو بیغم دی که نخوا چی صاحب کنشتا قال اوی سلیمان علیہ السلام نکیرو لها عرشا بدل کے عدل بدل کے دا تخت دی قولی دیکی سا حکمت دی ننظرو پتنشتا کنا ما تس پتا دا چې دا څنګه ده خله خبرې کې ځنګلي خلق, کی خلق دے دی وي خددي پیو پس پوئږي نه جنوردي رتاو ځا تخت ا را بدل کړي چې زو ګورما چې دې کې عقل شته پور او کنيشته ده د عقل امتحانې کومه نن زرو ګورما تم نظر دے ابتلا دے دی ابتلا د یاته ته دي چې دا به ہدایت واخلي کنه او اسلام با قبول کی گور اشارت دیتا چه عقل دیر ناش ناشه او چه عقل از غم نشته دی اللہ و حق در کئی دا خو چه بے عقلی دخرنقا نو هغه غیر الله تاوازون کئی خوا چه قرآن عرض اکیوی لا یاقلون دی جزانو سر عقل نشتا نور و سرال سشتے <تصفح> چه دا ہدایت عمومی راتلن کې وخت کې هم تکونو من الذین لا یعتدون او کنا داغه خلقونه دا جاهلان او پاگلانو چې حیدت نمومیم هغه بیا او ساتکه خپیریان وې تداکار ورسونه ښا نو تختی طول بدل لا بدل ک فلما جاءت کلچرا ورسیدا قیل اولی شدیتان د چا په زریه باندې وله سليمان عليه السلام خو په پردو خزو مخنه لګاو دا حق پرستو شان دی د چا په خلیه او تووي چې دینه تبوسو کې عرشو کې ستا غ تخت چې اديږي غ داسي دي ابداسي قالته كانه هو نووي بالقيصه چې شاهد چې داسي پته ولګې را کنه چا خپل من د دولي کويلې وی ککه ان واسره نوي ودا څه ویلې چې دا خوبه خوبه غالي نو بیا هم خبره صحیح نه و دروغ رالو او که دا څه ویلې چې دا غنډي نو هم خبره صحیح نه و نو دا څه وی چې شاهد چې دا نو تخت خو هغه وو بلکنه کلر بدل شویو رغونا غوا اغي ول رنگ من بلور کله که سړی غاډه غلا کی او سپین رنگی نو سر رنگ ولور کنا سو بیا نو بس هغه رنگ بدل ک کن غي ته خدا رو سکار نو نو دا الفاظی ز قران خان او دا ز د کوې د علم سره دا خبره مناسبی کنا چې مونږ او شی توایو چې آو دا هغه سې مونږ وایو بالکل دا هغه نبیلکل معای کرنا بلکل محمل خواست دی درسی وئے چه دا حو بہو هغه کپڑا دا دا حو بہو اغا لوخه دے کان نبیلکل بیا پوشوا چوئی دا اخوپمائی امتحانو پو وعوتین العلمان نوی چه مونگل علم راکر شوئے دے پا اللہ باند یا استاب نبوت باند سلیمان علیہ السلام مخده دی معجزینا من قبلی ها تا خو ما تا معجز و خو و تخت مدار ما په وو مکانونو کې بند کلو چې دا خو نوڑو <تصفح> او قدلتا که مونگنه مخدران غلی ده و تا معجز و خو و خو مونگتا علم اصطاب صداقت و اصطاب نبوت بانده مخدران کلشوه او کننا مسلمین ایو مونگا مسلمانان ولې ار شوږ مسلمان نه کم کافر دي چې ځان مسلمان نه خو اسلام نه خو نه خبر کنه اسلام خو ډېر خلک ځان خبر نه چې اسلام څه دی کنه وسد ظه ما کان تعبد من دون الله يومنا سليمان عليه السلام مڼې کړ دی لرا دا نه چې دی به عبادت کوو بغیر د الله زګدا ام بیا او کار دایخه د دې لپاره راغوټه چې د ایمان راوړی او د شرک او د کوفر نه توباو باسي بس ام بیا دغه کار کینورسو او چې عمل دولت او بادشاه سره غرض ني دوی هم دا وی چې واسو د هاد لپاره فاعل ما کان تا عبدوشي ولی سوال پیدا شو چې دا دومره خواره ورو د دې شرکو لیکاو نلایې مون نکړې ودی لران چې عبادت به کوو بغیر د الله نام هغه دې خبرې نه کانه من قوم کافرین چې دا په داسې قوم کې او چې هغه ټول کافرانو کنه ما حال خرابو د ما حال لوژنه او سره قمه قل شي تاغړې لوي مصیبت دنیا کې کنه قیل له دخل الصرحا چکله داوزه اسلام یو کړه نو وی دي شود چاپ ذریعہ باندې دی تا چتنشا مکانت اسلام کې پردره أغلې دا نور سبه ول عمر کړی چې تا هغه نه لو پټشت دي نسو الا ورکه ویلا او خې برکتی اسلامي جامع ویلا ورکه او دیتو وه چې دا ماڼه ته لسلیمان علیہ السلام مستقله جوړ کړی دا یا مخکې جوړه شوې و <تصفح> <تصفح> داخل شه ولما رااته کله چې دی اولی دا مکان هغه محل حسبته لجتن ګمانیو کو پاغي باندې دا خو وبدي ډیر ډونګې دی په بحر اللجین تونګې وبدي وکه شفات ان ساقيه او د عادت مناسبه پنسي راغ کي د خپل پاندونه قال اوي سليمان عليه السلام اوس به سره مخامخه خبره کړينه زکه اراده به و اوي سليمان عليه السلام انه صرحهم ومراد من قوارير چه د خپل دا دهم یو فرش دی وجلا كل شيء يد تشيونا وبقاتي لباسه بشيشدا توه نوشوي ابن قصيروي فلما <تصفيق> مثال هم دعوت درکو چه دا اللہ بندگی کوا چه واحد لا شریک دے وعات بها علی عبادت شمس من دون اللہ او پدی اولا زورو نور کرد جگر تا دنور عبادت کوا دوم را خیست بندے دوم را قلمن انسانی و تا عبادت کوا دا تا خطا شوي لگر دلتا چې خطا شوی, شوی چه دو بود شیشی فرق دیو نکو کنا مسعاد اللہ وہ د حق او د باطل فرق نه کړي غلطي او تو خو دې مطلب او بني اسرائيلاتو نور سو ویلې غي خو په انبيي بدنامي کنا وېداه بدنام سلیمان عليه السلام چل جوړ کو چې د چا ویلو چې د زنګلي خلک دي او په خوې بيزو په شان تي ويختدي نو ورګه چې زه دي پانډایو دا دا دا کار ده ها امبيانه پریذ کنه نه چری د امبیا او دا شان نه دي ها سره خبري نه کوي مخکینو د ترجمان په ذریه باندې خبري کوي هم دا وڅه چې وسرو کړنو کوي چې داغه مفسرین خبره رښتیاي چې امام رازي وای چې وال ازهرو فی کلام الناس انه تزوجها خلق دا سوې چې نه کوي وسره کړېونو ويواليس لذالك ذکرن فی الكتاب و الاخر فی خبرن مقتوع بصحته قرآن کې هم ذکر نشتاو چې تصحیح حدیث کې هم ندی تاریخی خبره ده نو ښا قالته وی بالقیص ربی اذ ما رب انی ظلمت نفسی ما دیر ظلم کولې په خپل ځان باندې جمع کے کم عمر تیرشاں اراسے اباسترش شیطان پاروا تیرش واسلمت مع سليمانا لله رب العالمين او میں اسلام قبول کو سليمان علیہ السلام پلاس خاص دا لا لا چربد مخلوقات مع سليمان نے بولی وی تے کہ اسے چته ځان سره جوړکه ازه پیغمبر په طریقه نه اسلام خوایي چې پیغمبر په طریقه ای نه غا الله قبلې ښا دې د پاره امبيار علی ګلیو پیغمبر په طریقه نه نو هغه اسلام نه ای هغه سبل سبلای ښا نو ځکه دې اقرار وکنو مدا دواه واقعات په دیبان نه چې غیب دان سره کله لاله و څنګه شروع کړي چریک دعوت والسلاماتی اهلا چلاوی زبچ کوم خپل بندیان او زها لا کوم خپل دشمنان یقینا مونږ لګلې او سمودیانو تایه یو د دې رور د دې پنا کې صالح علی السلام قدیمه صلی علی نبوذ الله چې د الله بندگی کوي یوازي د یو کړه مصله فیزان فریقان یختصمون ناس په خلک جوړل شي کیا مسلمان نه لاچا نه منلا سوک صالح علی السلام غاری تشو ازوک دیپ علی شو دی دا مسل شاندخه اگر مسل نه ای اگر توحید نه ای چری کی فریقان جوړ نشي قران وی فریقان وخام وخا جوړیږي سیمون او داسې فریقان چې یو بل سره باسون کوي جګړې کوي دا د حق شانده کناخه <تصف> الله دې دا دنیا پیدا کړی دا جب النقض وبالحق على الباطل قال يا قوم اس صالح عليه السلام جماعه قوما لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنات وليت اللوار كوي په عذاب سرا مخک دي ایمان راولونه مطلب چې سو کېمان نه راولین دي تلوار کې په با عذاب باندې لولا تستغفرون الله ولبا خلنا وای تاغی مخکی غمده سرنشتا لعلکم ترحمون یقینا تاسو بانده برحم و کلیشی قالو تویر نابکا و بیماماک کوئی او پا آغا چا جستامر گریدی سپیر جس خلقیه مون بانده امرس خراب کرو چه تاسو نوینو عرص سمسمو او پارشی که بر برکتو اجه تاسو رااله نه ده سره برکت چاتش زموږ په تاسو باندې شک دی ښا سپیره خلقه قالاوې صالح عليه السلام توایرکم عند الله ای تاسو چې پیاده وې بدبختی او بد قسمتیم دا د الله طرف نه ده خیر او شرو بندیانو کې او د تاسو عمل له بلنتم قوم تفتنون په امتحان کې چولې شویم الله امتحان د دربان ډیر زبردست چیز یې تراولې گلمہ اوس به پتاولېږي وقان فی المدینه تسعۃ راحتین او په دې غارز سمودیانو کې نه ډلې یا نه تا نه یفسدون فی الارض دیدو پاره کومې ټی جوړ کړی چې فساد وکاو پزموکه کوي ولا یصلحون عاریز ده عاریزان تد اسلام و واسطو چې موږ خلقو د اسلام او د بهبود د پارکارکو په دنیا کې خدمت خلق کو خدمت کمیټي وو ولا وینا کنه چې ته خدمت کمیټي ولا اصلاحون زره اصلاحاین کول قالوا او دې یو بل ته تقاسموا بالله سوګن ذنو که یو بل ته 팔لا باندې ګور الله منی دا څوک نسته چې ویلانی مله د هریه فجر تډیر کمی نو قسمونه وکړه په الله باندې او, او خپل خیال کې عزت کوي کنه سوګن چې چا په نوم کې خودت ته عزت کوي کنه او سوګندې پس وکړه لنبیتنه و اهله چی دش پیش پی او اهلهو چې حملبه کوو د شپیش په پد باندې او د پکور باندې ثم ل نقول ان بیا بوای دو دو وارستان که دو سوکی داسه تپوس کوي نو بس بوتا ما شهدنام احلی که احلی چه مونخ نیو حاضر شوی په وقت حلاکت د دا احل د که مونخ ویننا لسوادی کون او مونخ پا دی کرشتی نیو ولی دو دنم بناخلو تکا تیخوا با مونخ قتل کو کنا تیخوا با حلاک شی او اهل غین قتل وکنا نو مونږ به چمونګه خود زده ده ال اهل قتل حاضر شي وي وان لا سادقون په دې کې مونږ دروغجن نه یو ومکروا مکران الله یې سمره فریبه وکم چل یو چل د قتل د صالح علی السلام ومکرنا مکرن او مونږ هم تنظیم انتظام تنظیم داغه د خلاصي هم لا شعورون ادید و نه خبر نشو <تصفح> فنظر اگورا که بکان آقیبت و مکریم سرنگش آقیبت چل ده دی انا دم مرنا و مقام اجمعین چمونگا تبا و برباد او قوم ده دی هم اغا نه دلی او قوم ټول پا جمع فتل که بیوت هم ده دی کورو ندی خواهیت هم بیماز ولمو چسو ننو پریواتنو و کې حه نه کوي که نه نو پریوتی دي پهپلو چې تونو باندې د دي د زلم د ووجه او یقین پهدي ک ډیرره برتې دا قوم دپاره چې پوږي او خلاص کړلو مونګ کسان چې ایمان را او ځانې بچ کوه د شرک نه سلام تیاللهوي مونور کوو هغې م بچ کړو ولووان لګلی مونګلو تهلی سلام کله چې خپلقومته تاسورت لیکوې به حیاه تا وان تم تب سرون خاراجاره اړو شرم نه کوي ته چانه ائنکم لتا تون الرجاله تاسورت لیکوې ناري نو تا شهوه تم من دون النساء فارا پره د خپل حاجته بغیر د خپل خزونه بل انتم قوم تجهلون یتا سو قوم جاهلان پس نو جواب د قوم د لوط علی السلام اغه تا الا قالوا مگر وی وی اخریجو آل لوث من قریتکم ابا سے اوښل د لوث علی السلام او دمرګری دې خپل کلینان یقینا دا څخه خلق د چزان پاک پاک کوي پانجن او مونږ بچو دلراو اهل د دلرا مگر ناغه خزه دو قدر نہ ها مونږ د مخکنه لیکل کړیو تقدیر کې چمن الغابرین داو پا دی عذاب کې شامل شیم او رولیمونگ پا غیبان دی باران دکانو پس دیر بط شغ باران دی رولو شو دا دعوی دی سرزی کرکا په پشکل قل الحمدللہ او آیا چه تمام سبتنا دی کمال الله لردیم و سلام علی عباده اللذی نستفا ها سلامت یادا الله طرفنا بندیان د الله باندې هغه چې غره کلی دي د 파ره نبوت او د 파ره دعوت د 파غي باندې سلامتیه الله طرفنا نو زه خبرې <تصحيح> چلا اله الا الله کل الحمد لله او محمد الرسول الله على علی عباد الذین اصطفا بندیان خو محتاج دي د الله رحمت فضل ته حفاظت الا خیرون الله بهتر شو د خپل بندیان د پاره اما یشرکون او کنه هغه الها چې دې الله سره شریک کړي و د خپل بندیان د پاره بهتر شو کم یو بهتر شو تا جمله ذکر کړه د ذکر د پاره چې وګور الله خپل بندیان بچ او غریته له اکشو خپل الهایو پټاون لګینم وانه غستم دا وای زکر کړه توحید نوص باری باندې دلائل عقلی پینځه په یو ترتیب سره امان خلق السماوات والارضن آیا هغه ذات او چې پیدا کړی دی اسمان نو زمکه د یو دلیل وانزرل لكم من السمایمن او زلی الله ستاسو په اړه د اسمان نباران ذیم دلیل فهمت نبی حداه قزا تبهجا ملای مونزر غن کو په دې سره هغه باغی چې تازه تازه التفاتات تی وګه ښا نا امان خلق السماوات غایب انزل لكم کې مخاطب ام بتنا کې متکلم ولی سمرا چی خبر اخکار کی گی کنا ندور دا اللہ معرفت زیادی گی نلا پکپلو دلینو سر پی جندیشی باقی چی تازه تازه ما کان لکم انتم بی تو اختیار خونشتا ما کان سمانا لا یلیقو ما ینبغی مانان دا دلتا بلکه ما کان لکم لا یمکنو لکم نشت په پر اختیار کی چه درغن قیده دی د بوٹی دا عرصہ اللہ کردی دیم او ایلا هم معا اللہ اشتاد بل حاجت روا دا اللہ سراچی دا کارون بل هم قوم یعدلون نشتا وہ قوم دیکھا نا دی دا اللہ نا اولی دا اللہ توحید نا اولی بل پلان یعدلون ان الحق الذي هو التوحيد بے ذوی ہوئی سنگاولی ګور دیوی دا چې دا مخابات دي د مک عثمان او دیوی باران اسې نکیږي انګار سانګر بغوالي خیر خیرات بغوالي بیا وداغې نکاکول جوړ کې کوه بابا وای با کیږي اکه بیا هم اون شوا توبه بابان با نه وکړنه راواله د جمعه د کوی ته به غرزه همخه وای بلوم قوم یاد لوم او چې کومه شمان ګرځیم انګار څنګه راوالی مخبوله تور کی توبه توبه در دې قوم حل نه امان جعل الارض قرارا اسوق ده غزاته چې ګرځولې د زمو کوولانه دنه ګرځي و جعلی غلالا نهارا پیداکلی پمیند دی کنیرونا و جعلی لها رواسیہ او پیداکلی دی دی دی پاسغرونا و جعلی بین البحرین حاجزا او پیداکلی دا پمیند دو دریاب نوکی یو پردان ہر دلیل کی سلور سلور راجم اکلی دی جعلی جعلی دا کارون دا اللہ, دا دا اللہ بل جاعل هغه خلق اول نوې ځکه نوې چې ګوردا د ۱۲ بار نه دیخه دنیا به ۱۲ بار ده ګوره جې علی شه ده جې علی نوت ته نه لګي کنه دا بروانیږي وره یی خلق مل په مطالعه ګوره ايلهم معل ان اته بالمساعد ګار دي د الله سره بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويګي اما یجیب المستر رائزا دعاو سوک دیا غزاتو چه قبلی سوال د پریشان کله چه اللہ تعوازو کی کارسو کی وچه عوازو که پسی طریقہ ما اللہ قبول کی و یکشف السوء او لرکی تکلیفونا مصیبتونا غمونا و یجعلو کم خلفاء الارضی گرزولی اتاسو یو بالپسی پزمکا کی سوک پیدا کئ او سوک پنا کئ اعلی ام عله دا بل سوک د مددګار د الله سره قلیلما تذکرون مانا روح المان کی نشته پتا سوک عبرت اوستن کی دغه ما راوله قلیل اسی قلیل دې چله ما وسره شي نو ما مزیدت لتاكيد مانا القلته دې د قلته را مانا نورم کما کړه نو ی اورید بهل عدم چې زیال شو غونمن شو جوړ نارنج شو کنهخه چې قلیل شو ډیر قلیل شو نو نشته کنه نو قلیلن معنی چې نشته په تاسو کې برت اوستن کې امي ازيكم في ظلمات البر وال بحر او څوک ده غزات چې دایت کی تاسو ته لارې خي تاسو ته پوت يرود وږي او ظلم دې کې ومن يرسل الرياح اسوق ذی چرالیگی هواګانې بشرم بینیده رحمتي زیره مخ کے مخ کې د خپل رحمت ناچباران دي تا کارو نسوکې دنیا کې الہوم علہ اےشتدب الحاجت روا ده الله سره تعالی الا اما یشرکون دیرو چت الله دا غسنه چې دی او سره شریکي امای ابد الخلق ثم سوک ده اغزاد چې پیدا کی مخلوق شورو ده خبره چه ترکمه پیدا کی گی یہ لیشتی امرشینو سمه یعیدو و بیا بیجوندی که پاس او مرگنا و من یرزقو کم من والارضی او څوک ده چې تاسول روزی در کئی ده اسمان او درزمکینا چه ده ولا اسباب پیدا کری دی ایلا هم معاللہ ای بالمددگار ده اللہ سر جدا کارو نکئی قلاتو برانکم ویو تاچی روڑ دلیل استاسو وقبل دعوة باندی ان کنتم صادقین کچریتا سرشتی نیئے قل لا یعلمو من فی السماوات والعرض الغیبا الل اللہ تاولو واقعاتو سمرے دا زکر کرا تسلیمان علیہ السلام په نشو خبر نشو دو گنڈ بادشاہ نه هدد هد وتاوي ومصالح السلام لخپل امسان خبر نشو نو وایه چې نه پويږي هغه څوک په اسمانونو کیږي یي ملائکه او پزموکه کیږي په غیب باندې ال غیب په جنس غیب باند کولی یوزی په کتاب جوړ کړی وی حضرت شیخ د پندای بوي چې ال غیب کاله فلم جنس دي نه پويږي مگر یو الله پويږي الا الله بغیر د الله نه وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ <آئیانا> يُبَعْثُونَ او دی خود داننم ندی خبر چه دی با کل جوندی کولشی قرآن شعره که دی تخواب چه دا سوکی آدهی دا قبرنوالی آدهی که اَيَّانَ يُبَعْثُونَ چه دا خلق و زیادت اعتماد پو دی بانده دی بلد الاخره بلکه یہو معنی استحضا <تصفح> او وراثه ده علم د بیاخرت دنيا خوکراس کړه په اخرت ته ورسېده او زغیب په حال ځان پویږيخه زما کې معلومه کله نو په متخېږي نو یو استهزاده ښا اځو همدارچه ادار ک ګډوډ شو به کار شي علم د دي په حق د اخرت کې بل هم في شك منها بل كذي په شک دي نه بل هم مناعمون بل کې دا غي نه دي او زجر دی په انکار قیامت سره تسلي ذکر کې پیغمبر لا او د صورت چې کوم دعوا هغه بیا بیا بیان دي کې په اصل موضوع تا اخر کی تسلی پیغمبر لا تخویف پی اخروی وقال الذين كفروا وای کسان چې کافران دی ازا كنا تراب و و اباونا کله چې مون خاور شو و مشران زمونږم اینا لمخرجونا شو د دې قیامتو نحنو مونږ سره و قبل زمو مشران سروم ان هؤلاء الاساطير الاولين واذا ټول دروغ دي وایخه نه دي دا خبره مگر کسی زې پوښانو قل <سؤال> سيرو في الارض وتوائتلكو ټیوګر دے پدې زموکا کې انم شلی کې دړي جوړې کړې دي تاسو ګرځی چې وی نه کنه د الله قدرتونه ګرځی زموکا کې نو وګوره په نظر د عبرت سرا چې څنګه شاحه مجرمانو اول تسلی ولا تحزن عليهم مغم جن کیگان دتی په هلاکت باندې قامت پازابونو بنغم جن کی اخو د الله طرف ندی ها غم چې انبییاء کو نو په کوفر او شرک یې کو ودي خپاونو په يرسو خپای خه یو خو هغه جی مان پکې نه کنا ولا تكن فی ذیق مما او متنګي ګا مکه ګا په پریشاني کې دا چلونو ناچدي یې کوي ځواړ خبرو نه معنا کوي مدذې په هلاکت باندې ترس کوه او مدذې د بندوبس نه یریګه الله یې زو تنظیم کوم واي دې په انکار کې چې کله وای دا قیامت او کتا سرشتنیه په لوته وای اسا یې کو نارضی فلکم ا پته خو نشته شاید ان یکونا چیویدا قیامت ردیف لکم چرا رینز شوی تاسو ته چرا جخ شوی تاسو ته ردیف ار ایتوی چې په یو اسبان له دوته نه ناشتي نو اگر وستی ته ردیف وئ کنه ها جخنی و سره ردیف لکم اذنالکم نذیشوی لم ده تاکید ده په اړه ردیفکم معناو بازي اغه چې تاسو باغی تلوار کوئ او بشکر افستا خاوند په فضل له په خلق باندې چې مهلت ولا ور کوي لیکن اکثر خلق تابیداری نه کوي وان ربک علیعلمو تاوذا بشکر افستا خوبوي پاغه خبرو چې توکن صدورم چې پټي زرنا او سينه خلق الله نه نشي پټوله ما یلی نوونه اوغا چکاره وي بیا داوه په معمن غ بتنفیما وال ار دی نیشته د داسې او نف چې پټ شي پونه لږي نپاس معونو کې نه په ځمکه کې تیان نه ر شي غیر په واازونه کوي دله ن نه پټېږي الله في ک تاب مبیین مګر دا دله په علم کې دښکاره تا مبیننه ده الله علم راض غایبته نزه کومنس چې نفس ته نمراد سو کوم یو کلمه یو خبر نه پټیږي ان ذا القرءان یقص علی بنی اسرائیل اکثر لذيهم فی یختلفون به شکل دا قران چې ده بیانې بنی اسرائیل باندې اکثر هغه خبرې چې دی په هغه اختلاف کوي کتاب المبین یوی اربسی د قران ذکر وک شدام د الله علم ذکرن کله اولی کتاب نه یوی صدا او دیتوم کتاب المبین وی لشی د صبح یانه یرا صحیح خلقتا سو کسی می صحیح نا د بیان بنی اسرائیل تا سرهغه مسلې چې دی په اختلاف کوي ولې اختلاف ګورې بل چانه نکړې ښا عمدی کړې دې نذیرته اختلافي خبر او وضاحت پکاردې کنه ښا وین لو لو د رحمت للمؤمنین بيشکه دا قران یو عظیم هدایت ته نکرا جهاد او انتهان دې معلوم او رحمت خاص کړد په ار د مؤمنانو ان ربکه يقزي بينهم بحکمه بیشک رستہ او فیصله کې دی مېن کې په خپل حکم سره ځکه او هو العزیز العلیم هغه ډیر زور اور ذات ته او پار سبان لی پويږي نتلومتنګوا <تصح> پریشاني مکه او الله تهزن سره لګي فتوکل شوارا کیم ویلو کنه فتوکل علی الله ادلته هم وی توکل علی العزیز الرحیم الذی یرا کحین تقوم توکل کاو پاللہ باندې اسی مات کاو پاللہ باندې انک علی الحق المبین بیشک است دین او است مسل حقم دا او ښکاروم دا چې ردا په دی باندې پوئګینا مزکبا زما خبر ناوري او هدايت بناخلي نا په حق کې سو شک نشتا تجبكم دين را لې غلې الله نو حق مبین دي ډېر ښکار دي نبي سوال پیدا شو چې دا خلقي ولې نمنې او خلاف قائم الله وداه خو دي ته موږ په تمه نمړو په تمکې کې نسوک نه خا اخو لاړ په خپل لار باندې خا تشبيه ور کوي د کافرانو لمړو سره ولی د دې موبایل کې د وجنه چې هغه شي چې باغې کې چې شک نشته اره ټول وب کې اتفاق دي چری ناوري ناګمړې دي وزکې د دې تشبیه داغي سره تشبیه کې مطلب دایي چې دا مسلمه دا چې مشبابهی اعلا او اکملي فوجد شبه کې نووجد شبه صدا نا اوریدل نفنا واستل نو مشبابهی په دې کې اعلا او اکمل لکنه چې موتازه به شکته نش او له خپل بیان مولو وَلَا تُسْمِعَوْا سُمَّة دُوَانَ اَنَشِعَوْا لَيْدِهِ کَنُوْتَا جَمَدَ اَسْوَمْ پَلْ آوَازِ ازا اول او بیرین اوخاس کرپاگا وقتی چواغوڑی شاکون کی دوانا تشبیه شخوا چه سنگا ملو تا خبر او رول نشی نو دغا سه چې کنو تا چه مخیابا لی او تا تا نوی ته خبره نشو او ورول نهفه او خلک بهي تاويلات کوي چې تو سمو معنا دا دا چې لا تنفعو ستاسو بيان غي له فائدې نشي ورکولې نو دین او باصرو وروده سکنه چې تاسو مې خبره تینا دوزی فائدې نشي ورکولې اوري ده نه شي ورکول نې پهلی مړله خبر راستان چړ مشببه کې څنګه دغه دوه خبره شته کاافران اوري په ده نه شي حاصللو نه مړی اوري پهوجاب نه شي چې ستا کو مطلب دی او فده د هغهه نه شي حاصل ولی نو ید روستوم داې ووا که نهه د خو یواې دغه نه دی جما تو خو نه لیک دا تعویل کای نو معطوف کیو موکا کنا چدا کان چی دی دی اوری وطاله جواب نشی در کوله دا وای چې اخوله د خلقوی چې دا دې سووي چې کان دی او بیا ا پله مخ ده حقیقته مزه اوری دلته کدا تعویل کول شي چې اوری خو جواب نشی در کوله فائدبه کې نشتا نفع پکې نشتا ردا تعویل ستا صرف دغه ځای کې د دې په لنه دي قران تحریف و لیکل ها بي زايوي اي شبحو بالموتى تمړو سره تشبيه ورکلا لي ادم انطفائهم بي استماع ما يطلع عليهم جديما نرودي اگر کو ورستانه ما يطلع قران کما شبیه بی السم لکه سنگه چیده کانو سر تشبیه ورکلا نسنگه جی کن ناوری نم مفید و نغیر مفید ننافی و نغیر نافی دقس موتاوم ناوری کنا کنیوازیلتا کبا تاویل که ودلتا بنا که اما انتبیحادی لومیان زلالتیم نی توحیدت که انکیران دوتا دا جمع دا آماد دا غید کم راہینا نا ان توسمی ویلا من یومن بی آياتینا دنسي اورولې مګر هغه چاته خاص چی مان راوړي زموږ پاياتونو باندې په هم مسلمانون دغه مسلمانان هغه قرآن سره شوق دی او ری عمل پی کوي تحویب او خرابې او علامات ذکر کوي فاذا وقال قوله علیم همخې سره مناسبت ده کله چواقعی شی خبرات آزاد پدیبان دی وی زاوی وی هو ما وعیدو من الباس ولا عذاب هغه چوادا وسره شی وی دا کن اخرجنا لهم دابتن من الارض من براو باسو <دا> <وحيوان> <جانور دا دیز مکنه> <تكلم> با سود دزید پاره یو حیوان یو جانور دزید زمکنا تكلمهم خبري بکې دي سره أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوْقِنُونَ ما دا هو خلق؟ فهو خلق فهو خلق فهو خلق فهو خلق فهو خلق فهو خلق فهو خلق فهو خلق هذا علامات قيامة دابت الارض نزده نزده قيامة سرم فهو قول وقوع فقط قريب الوقوع دابت الارض وطوئ نور تفصیلیه اینا قرآن کراغلیه اینا چه تحادیث کراغلیه اینا چه تحادیث کراغلیه اینا چه صرف ویلی شویی دینا امک کسر ای مناسبت داری چې اللہ وی چه کدزی تدہ سے موجزہ و خیم کنا چه سارویی جانوری اوغا تا دعوت ورکوی دا دا دعوت تکنا چنن ناس کانو بی آیتنا لا یو قنون چلاوی خلق زما په hayatun باندي يقين نکي او نه کړي الله بیام دي يقين نکي وره دا څومره ناشنا ماجزه ده الله کنه چل تهويلو شعراء کې چولو نزلنا ولا بعض الاعجمينا نو بعضه تن دامانا غستره مفسرینو دي دې کې ویلي چې د ابتن جنس دي بدا و یو دا نه هر کلی کی بدا پیداش اخلاق وز علی روح ال وئی چې دا خبره نشته د امام وئی چې علم انو لا دلاله تفل کتابی علی شی من هذه الاموره دا خلق چې سوای نو قران کې پدېسو دلیل نشته د لاله د نشته فین صحه الخبر فيه عن الرسول قبله که د نبی اسلام نه به صحیح خبر چرته یې خو ټیک ده قبول بکړی شي و الا لم یلتفت الیه او که نه نبی دې خبرو تاړو قتللې په کار چي هرکلی کې بداب پیدا کیګو خلق سره ودا خبرې کوي ها دوره پتا لګی د قران نه دا و صحیح خبر ده خواب په طرق د شارهتون نه سره چې دا د عام پیداش په شانې نه پیدا کېږي لکه بندیان د یو بل نه سااروي غامېښ یو بل نه من الارضی ویللی دي دا به د زم کې نه راځي ن خلقتې بدل د بلکل د نور مخلو نه یو نحشر من کل کلل یومتفاوجن ابیات کا اور ذو چراجمه بکوموندهری یو امت نا یوډله ټول زواجر دي پینکار د قران سره مخکوم زجر شو چهلاوی چیستا خبره ونه منله نو ري گزه به جانور پیدا کومخه دي دي جانور لایق دي چیستا خبره نه ونه نو سوی چی قیامت کې به راجمه کو خاص فوجن فوج لخر داغه چانا چې درودین کې آیاتو نه زمون فهم یوزعون د بلی شي په انتظام ح جا تر دی پورې چې ټول را یو ت نهپ شيله به سره خبرهکې قاله کس ضبطتون به آیاې یا دا چې د ملایکو په ذریع کوي دله په ح کلي دي که نه چې لا یو کل محم الله یو ملقیامېبد بختو سره الله خبرې نه کوي مڅوکوي د ملو په ذه به وتوي چه اکز زبتم به آیاتی تا سوزم آیاتو ندروغ جن کلیو ولم تحیطو بیا علمام او نوی رسیدلی اغیطا پا علم کی زنم پی نو پوکڑی دا مطلب نه نوی خبرو نو تکزیب با ام که چه دا دا حق کې ندی نازل شوی اوی بدبختو چه تکزیب با ام که چه دا خود مشرکانو په حق کې نازل شوی تکزیب با ام چدا خو بوتان یادې چې نلذین تدعون من دون الله عباد ان امثالکم اس ظالمون او نه پوی ده نو تکذیبوم کو بیا قران اشاره کوي چې دا خل خدا کفرو دا د وجود جهل نه دی ښا علم چراش کنه بیا تکذیب نه بیا کفر او شرک نه ای خدا کم کمزوري د علم ده ښا نو رسول دی دی تفعلم فلکی نزیبه وی چې علمغه خو ټیک دا قران بنویل خو مونږ هم زاسو ډېر په پاوند سره کړی پروژیم نیولې دي په ډېر کې او تراوییم کړی دي ملانی په سی باتلو خیراتونه هم کړی دي سرسایم ور کړی دي موخه ده ههغه زمونګه استادانو نیور کړی نو رینه نیو خبر زکه چې اوسړي خوب لیدلې چې دا سلاله مړي مقبرې غاړې تا نو په ونه کې سوزوالان ذو جړللې نیمه توې چې دا تاسو کې په چې مونږ پدې مامانو استادانو دې لا سرسای نه دا ورکړینو خبره نشوته ځواننيو ته ځکه دې د نورو ناخلی خپل نه ورکېنو نو کوي وي چې الله مو په عملونه کړی دي کړی دي ځاننم کړول دي نه لا به ته وي چې ښا قران هم عملم کو او د عملو څنګه کړی دي د امراته وای کنهخه چې تاسو علم نو نو عملم څنګه کړې دغه داسې مثال لکه په هوا کې چې بنگله جوړه چې بنیاډ نه وي ايرې نه وي ا دا کیږي امازا کنتم تا عملون یو دا معنی ده امازا کنتم تا عملون نو څنګه تاسو عمل کړې چې علم نو دندل کې دی وی وی چې الله مون ته واخنو ډیر کارونه سیاست مسروفیاتو سیاست کوم ایزغستل پکارو کنه اغم خادی زاتول الله ی زنمنم مذیله پیدا کړی و اما ځا كنتم تاسو نور څه کار کو چې تاسو قران نديز دکړي نو ځکه نور کار نمنم نور کار له مخه پیدا کړیو غوان می پیدا کړیو وخان می پیدا کړیو کارونه خو کولو تاسو مخروه چې تاسو نه قران پاتئ شو او قال قاول علیم بما ظلم ثابت بشي په دې باندې قول د عذاب چې ظلم کړي او فهم لا ينتقون قبري بومن شي کوله د دې ملامت یاد واجنا او لم يرو دي دمره سوچ نه کوي چې شرک نه دي تاسو نه کوي چې موږ ګرځول دا داشپا دید پالا چه ارامو کی دی پاگئی که اور وزرانا چه اگرزی پاگئی که نوچی دیوی چه مونگ تا وخنون درشپید توم وخنون درس خوب مازخوتن که دو این نبی ذالک علایت اللی قومی یؤمنون یقینا پا دی که لوی عبرت ته خدا آقا چه دا چی ایمان روڑی و یا ما ینفق فی السوری تخویف اخروی یاد کا که آرد چه پوکوالی شی پوشپیلی که ففزعا په hebat وشي من فسمواات او من فل ارضي اغه څوک چې پس مان دی واغه څوک چې پس مو کا کې دي الا من شاء الله همګر اغه څوک نه چې د الله خو خیر نو کې یو د اغه ذات یې نو کنه که یو د لا ذات نه پات کیږي نو دا وی نو مستثنا نه یا نور الله تعالی موږ چې څوک دی څوک موسی عليه دی سوک جربند بیوښتي راشيوه په کوي تورکي دا قیامت دا غین الله بچکو او کلن اتو داخيرين تول براشي الله تعجزي كون کی وترل جبالا اوینه وته دا غرونه تحسبوها جامدهن ته غومان کوي چې دا غر ډیر کلک دي دا وسو کوچتي چې قیامت شي کنه وهي تمر مر مرصحابو دبر روانشي پښان دتلو دوه وریازي تی وریازي ته ګوره وریا د مثال له په هوا کې روانه سنع الله الذي اتقن كل شيء یعنی قدرت د الله هغه دي هر شی مضبوط کړي له خپل زبان دي اني سنع الله دا خدای الله قدرت ته چې مضبوط کړي هم او دی بیا به چتهونکی انه کبیر بما تفعلون بهشکه الله خبر ده په عمل چې تاسو یې اخیر که ترغیب منجا بالحسنتی فلو خیر منها چاچرات لو کړ په توحید سره نو د لاډیره بهتره بدله ده داغینا دا وهم من فزای یوم ازن امنون او دی بعده هبت د غیر وزنا په امن شي داغینا وسنګ په امن شي ګوره فزاع دوه قسمه دي یو او هبت چې په بدبختو خل قبان دي دي هغه ډیر د ذلت او د پریشانای او یو په ملائکه او په مومنانو باندې دي هغه صرف د الله د عزت هه بد ته خو سومشتې په مونږ باندې چکه ډیر شینو کله سړې او جاري کله د دهه hebat خو پار چاشته خو د ذلت نه دي د رسوایه نه دي دا هغېر قیمتي شی دی رضيب ادا زلت نہ بچي میزن مين امنون اوغه چا چر ات لکلی په شرک سره وقبت وجوم فنار اولټه وګور زول په مخونو سره پور کې دی وړیر چغي وی چې مون سره زیاته او شو هل تجدون لاما کنتم تعملون هلا وای سزانشی در کوله مګر عمل چې تاسو کړو انما امرتو بیشک حکم تحوکم شوی ان اعبد رب هذه البلدتي جزو بندگی وکمه مالک د دې خار مکه معظمه رب هذه البلدتي د ټولو مالک دی خدا خو ہے د کنه د دې شرافت د پاره وتا الذي حغزا حرمام چې دې له حرمت او عزت ور کړی وي او الله ور حدیث کہ حدیث کرای چی ابراہیم علیہ السلام نہ آغا خسرو بیان کو نہ چاغه ول حرمت ورکڑے دغه تشریف علیہ السلام وی ابراہیم علیہ السلام مقام معزز محرام کړه او ما مدینه منوره حرام کړه نو دا دو حرمین شریفین دي دا غی معنی سو آغا دغه حرمت بیان کما دی حرمت بیان کو ولا هو کل شین دا موی چی واځي مقام اعظم داللا د دا نور زمونږ دی ن <سؤال> ان لالر هرشه وامرتو ما تعمر شي وانا كونا من المسلمين ششم زو د موحدين ونا وان اتلو القران او امر شي ما تا چې زه قران بیان كم تا امر تو شي وي پیغمبر وارث ځان ته که کنه یسو کوي مونږه دعوت چلو چې پیغمبر نو قران دې کنه زه خله بنددار اخلا چ په دی آیات باندې عمل را شکنه ها چې جو قران بیان کوم دا معنا تلاوت نه په معنی ته چې هدايت حاصل کو فين نمایه تذيل النفس نفع د خپل ځان ده و من ذلا سوق جكم را شو فقل انما او انما من المنذرين چې ما په لغه خلاصه زرا لي ګل يوم الله یو يروا او ما ويرول زد منذرينو نه وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ او آئے تمام حمدونا و ثبتونا داللّا دیم سنگا چه پخوافی غمبرانو بیلیو ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمدللّا اغیلو ملا علم ورکلو تعلیم قرآن درکو دا خود ارلوی علم دے دور علم اغیس رکم دے او آئے چه الحمدللّا یا اللهستا شکریا دا کو په دې نعمتونو باندې سَيُرِيكُم آيَاتِهِ ٱللَّهُم تَسْتَقْبِل قُدْرَتُنَا او دليلون خي فتعرفونها تاسو به وپیژنئ خو چې دا الله دليلو ندي او قدرتونه دی دا د توحید معجزات دي او ما ربک بغافل ان عما تعملون فللامتحان کوي ندي راستا غافل ده هغه عملنا نه چې تاسو یې چامل پی کوي ہدایت حاصل وکنه انکار کوي ناشکری کوي مسله د علم وکنه اخر کې بیا وې چې او پار ربو ک بغیر غافلن پر سبانه الله خبر ده غفلت پتاسوکې دي تیارو پتاسوکې راخه الله سر رانا ده وقفو